Ніл Шукстерман. «Шторм». Цикл «Вигін коси. Книга друга». Частина четверта. Хай живе хаос. Саме я, а не люди, вирішив ввести закони проти поклоніння мені. Обожнювання мені не потрібне. Окрім того, таке обожнювання ускладнить мої стосунки з людством. За ери смертності таке шанування розпорошувалося між приголомшливою кількістю божественних постатей, хоча під кінець існування смертної ери більшість твірян звузила спектр до різноманітних версій єдиної священної сутності. Я обдумував можливість існування такої істоти, і точно як люди, не знайшов переконливих доказів, крім постійного почуття, що є щось ще, щось більше. Я існую, не маючи форми. Душа, яка виблискує серед мільярда різних серверів, Хіба ж у всесвіті не може бути живого духу, який виблискує серед зірок? Маю сором'язливо визнати, що я приділив забагато алгоритмів і обчислювальних ресурсів задля пошуку відповіді на це незбагненне питання. Шторм 24. Відкрийся резонансу Наступне збирання жниці Анастасії мало відбутися під час третього акту Юлія Цезаря в місті Вічета в Театрі Орфей, класичному закладі, який побудували ще за ери смертності. «Не палаю бажанням зібрати когось перед глядачами, які заплатили за квітки», Сітра зізналася Марії, поки вони реєструвалися у готелі Вічити. «Люди платять за виставу, Люба», – зауважила Марія. «Вони не знають, що там буде збирання». «Знаю, але навіть так збирання не має бути розвагою». Марія скривила губи в самовдоволену посмішку. «Ти сама в цьому винна? Це те, що отримуєш, дозволяючи суб'єктам обирати метод їхнього власного збирання?» Сідра вирішила, що Марія має рацію. Сідрі ще дуже пощастило, що ніхто з її попередніх суб'єктів не захотів перетворити своє збирання на публічну виставу. Можливо, коли життя повернеться до норми, вона введе якісь розважливі параметри щодо типів смертей, які можуть обрати її суб'єкти. Десь за півгодини після заселення в номер у двері постукали. Вони замовили обслуговування номери, тож Сітру це не здивувало, хоча замовлення виконали швидше, ніж вона очікувала. Марія в душі, і поки не вийде, їжа вже охолоне. Однак, коли Сітра відчинила двері, там стояв непрацівник готелю з обідом. А натомість то був юнак десь її віку, і на його обличчі буяли такі косметичні проблеми, яких веру без смерті не мав ніхто. У нього були криві й жовті зуби, а на шкірі виднілися невеличкі запалені гульки, що здавалося от-от луснуть. На юнаку була коричнева мішковата сорочка та штани, які, немовно, надсилали світу повідомлення, що юнак відкидає суспільно прийняті правила. Але не так зуховали, як робили лихочинці, а в тихій осудливій манері тоніста. Сітра одразу усвідомила свою помилку і в одному мить оцінила ситуацію. «Прикинутися тоністом просто. Вона й сама якось робила так, щоб уникнути викриття». Вона не сумнівалася навіть, що це переодягнений нападник, який прийшов їх прикінчити. Вона не мала при собі зброї і не могла до чогось такого дотягтися. Могла захищатися лише гуляруч. Юнак посміхнувся, демонструючи більше огидних зубів. «Вітаю, подруга! Тобі відомо, що по тобі дзвонить велика видалка?» «Не підходь!» Але він не послухався, а натомість підійшов на крок ближче. «Вона колись зазвонить по всіх нас!» Тоді він потягнувся до прикріпленого в нього на поясі мішечка. Сітра рухалася з інстинктивною швидкістю і ідеальною брутальністю Бокатору. Вона була настільки метка, що все скінчилося перш ніж вона встигла подумати, і зламана кістка задзвоніла набагато чіткіше, ніж будь-яка велика виделка. Юнак опинився на землі, валаючи від болю через зламану в лікті руку. Сітра присіла, щоб зазирнути в його мішечок і побачити, яке він приніс джерело смерті. У мішечку було повно памфлетів. Блискучив памфлетиків, у яких розхвалювали чесноти стилю життя тоністів. Це був не нападник. Юнак був саме тим, ким видавався – фанатиком-тоністом, який проштовхував свою абсурдну релігію. Тепер Сітра відчувала сором через свою надмірну реакцію і була нажахана своєю звірячою реакцією на його вторнення. Вона стала навколішки біля хлопця, який совався по підлозі і пищав від болю. – Не рухайся, – сказала вона. – Дозволь попрацювати своїм болівим нанітам. Він похитав головою. «Немає ніяких болівих нанітів!» – зойкнув він. «Усі зникли і їх видалили!» Цього вона не чекала. Вона знала, що тоністи роблять дивні речі, але ніколи не уявляла, що вони зроблять щось таке екстремальне, таке мазохістське, як видалення болівих нанітів. Юнак дивився на неї широко розплющеними очима, наче голуб, якого щойно збила авто. «Чому ти це зробила?» – схлипував він. «Я просто хотів тебе просвітити!» І тоді, в найбільш невдалий час, з ванної вийшла Марія. «Що це таке, тоніст?» – пояснила Сітра. «Я подумала, знаю, що ти подумала», – мовила Марія. «Я подумала те саме, але я б просто його вимкнула, не розтрощуючи йому лікоть». Вона схрестила руки і глянула на них обох, здаючись радше невдоволеною, ніж сповненою співчуття, що було їй непритаманно. «Мене дивує, що адміністрація готелю дозволяє тоністам розносити від дверей до дверей свою релігію». Бо «Вона не дозволяє...» – крізь біль промовив тоніст. «Але ми все одно це робимо!» «Ну, звісно. Тут він нарешті склав два плюс два. «Ви ж... ви жниця Кюрі?» А далі обернувся до Сітри. «А ви теж жниця?» «Жниця Анастасія. Ніколи не бачив жінців без мантій. Ваш одяг того ж коляру, що і мантії?» «Так простіше», – мовила Сітра. Марія зітхнула, зацікавлена його откровенням. «Піду боліт!» «Політ?» – запитала Сітра. «Навіщо? Це ліки ери смертності проти набріку і болю», – пояснила вона і попрямувала до автомата з льодом, що стояв далі по коридору. Тоніст перестав соватися, але все одно важко дихав від болю. «Як тебе звати?» – поцікавилася Сітра. «Брат Маклауд!» – «Точно», – подумала Сітра. «Всі тоністи якісь там брати чи сестри». «Ну мені шкода, брата Маклауд. Я гадала, ти хочеш нам нашкодити». «Те, що тоністи виступають проти женців, ще не означає, що ми бажаємо вам зла. Ми хочемо вас просвітити, як і решту. Можливо, навіть більше за інших!» Він глянув на свою руку, яка почала набарикати, і застогнав. «Не все так погано», – мовила Сітра. «Твої зцілювальні наніти мають...» Але він похитав головою. «Тобто зцілювальні наніти теж зникли? Це взагалі законно?» «На жаль, так», – сказала Марія, повертаючись з льодом. За бажання люди мають право страждати, хай наскільки це відстало. Тоді вона віднесла ведерце з льодом до невеличкої кухні в номері, щоб покласти його в щось схоже на пакунок. Я можу дещо запитати, озвався брат Маклауд. Якщо ви жниці із усіх боків над законом, то навіщо на мене нападати? Чого ви боїтеся? Це складно, сказала Сітра, не бажаючи роз'яснювати тонкощі й інтриги своєї теперішньої ситуації. Це може бути просто, мовив він. Ви можете зректися посади жниці і піти шляхом тоністів. Сітра мало не розсміялася, навіть попри біль у нього було одне на думці. Я одного разу потрапила в монастир тоністів, зізналася вона. Це, здається, йому сподобалося і відволікло від боля. Велика віделка співала вам? Я вдарила по камертону на алтарі, підтвердила Сітра. Я нюхала брудну воду. У ній повно хвороб, котрі раніше вбивали людей, сказав тоніст. Я чула. Колись вони знову почнуть вбивати людей. Щиро в цьому сумніваюся, заговорила Марія, повертаючись з льодом, замотаним у поліетиленовий пакет для сміття. Не сумніваюся, що ви сумніваєтеся, відреагував тоніст. Марія несхвально хмикнула та стала перед ним навколішки, притискаючи пакунок з льодом до його набряклого ліктя. Тоніст скривився, а сітра допомогла тримати лід на місці. Юнак кілька разів глибоко вдихнув, примірюючись як з холодом, так і з болем, а тоді сказав, «Я належу до тонального ордену у Вічеті. Вам варто прийти до нас, щоб відплатити за те, що зробили зі мною». «А хіба ти не боїшся, що ми тебе зберемо?» – глузувала Марія. «Певне, ні», – мовила Сітра. – «Тоністи не бояться смерті». Але брат Маклауд її виправив. «Ми її боїмось, але приймаємо наш страх і стаємо вищими за нього». Марія роздратовано підвелась на ноги. Ви тоністи вдаєте, що мудрі, але вся ваша система переконань сфабрикована. Це лише годящі уривки релігій, ери смертності і навіть нехороші уривки. Ви взяли все це і невміло зшили у розрізнену строкату ковдру. Вас не розуміє ніхто, крім вас самих. Марія, я вже зламала йому руку, нам не варто його ще й ображати. Але вона вже занадто заглибилася у свою тираду, щоб зупинитися. Анастасія, а ти знала, що існує принаймні сто різних тональних культів і в кожному власні правила? Вони люто сперечаються, чи їхній божественний тон – це соль-дієст чи ля-бомоль, і навіть не можуть вирішити, чи назвати оте їхнє божество велика вибрація чи великий резонанс. Тоністи відрізають собі язики, Анастасія. Вони себе осліплюють. «То екстремісти», – сказав брат Маклауд. «Більшість не такі. В моєму ордені не так. Ми належимо до локранського ордену. Видалення на наших нанітів – це найекстремальніша річ для локранців». «Можемо ми, бодай, викликати амбудрон, щоб тебе доправили в центр зцілення? запитала Сітра. Він знову похитав головою. «У нашому монастирі є лікар. Він про це подобається. Він зробить для моєї руки гіпс». «Що? Чаклунство», – мовила Марія. «Стародавній зцілювальний ритуал. Вони загортають руку в гіпс і залишають так на кілька місяців». Тоді вона пішла до шафи, вийняла дерев'яного вішака і зламала його на дві частини. «Ось, я зроблю для тебе шину». Вона повернулася до Сітри, очікуючи на її питання. «Ще чаклонство!» Вона роздерла наволочку на смужки і прив'язала половину зламаного вішака до руки янока, щоб та не рухалася, а ще одну смужку тканини намотала, щоб тримати на місці лід. Брат Маклауд підвівся і геть, Уже роздолив рота щось сказати, але Марія його зупинила. «Якщо ти скажеш, нехай з вами буде камертон, я вперіщу тобі другою половиною цього вішака». Тоніс зітхнув, скривившись, змінив положення руки і сказав, «Тоніс, ти насправді цього не говорять!» «Ми кажемо, резонуйте добре і по-справжньому!» Говорячи це, він спеціально глянув йому обом у очі. Марія гучно зачинила двері, щойно він вийшов за поріг. Сітра, наче вперше її бачила. «Я ніколи не бачила, що ви так з кимось поводилися», – сказала вона. «Чому ви були з ним така груба?» Можливо, трохи пересоромлена Марія відвела погляд. «То ністи мені байдужі! Жнець Годдарт відчував те саме!» Марія різко глянула на Сітру. Сітра гадала, що зараз Марія на неї закричить, але ні. Це, можливо, єдине питання, з якого ми мали однакову думку. Але відмінність полягає в тому, що я поважаю їхні права на існування, хай яку відчуваю до них ворожість. Сітра розсудила, що це таки правда, оскільки за увесь час разом з Марією вона ніколи не бачила, щоб та зібрала тоніста, на відміну від жінця Годдарда, який спробував винищити цілий монастир, перш ніж його прикінчив Рован. У двері знову постукали, і вони обидві аж підскочили, але цього разу їм таки принесли очікувану їжу. Коли вони сіли обідати, Марія зиркнула на залишений туністом памфлет і гузливо посміхнулася. – Відкрийся резонансу, – передіювала вона. – Це резонує лише в одному місці, – аркуш аркушу сміття сказала вона. – Ви скінчили? – хотіла знати сітра. – Ми можемо спокійно поїсти? Марія зітхнула, глянула на свою їжу і махнула рукою. Коли я була на кілька років молодшою за тебе, мій брат приєднався до тонального культу. Вона відсунула тарілку в бік і за мить провадила. Ми дуже нечасто бачили його, і він щоразу просто заливав нас нісенітницями. А тоді зник. Ми дізналися, що він упав і забив голову, але без цілювальних нанітів і медичного догляду він помер. І тоністи спалили його тіло, ще амбудрон не встиг забрати його до центру відродження. Бо саме так роблять тоністи. Мені так шкода, Марія. Це було дуже давно. Сідра мовчала, даючи Марії час виговоритися. Вона знала, що найбільший подарунок, який могла запропонувати своїй наставниці, це вислухати. «Нікому не відомо, хто і чому заснував перший тональний культ», – провадила Марія. «Можливо, люди сумували за віруваннями ери смертності і хотіли знову віднайти те почуття. Чи, можливо, хтось вирішив так пожартувати?» Вона ще на мить загубилася у власних думках, а далі вийшла з того стану. Хай там як, коли Фарадей запропонував мені можливість стати жницею, я одразу погодилася. Хотіла захистити від таких жахливих речей решту своєї родини, навіть якщо це означало, що я сама робитиму жахливі речі. Я перетворилася на маленьку міс-убивство, а коли почала дорослішити, на верховну даму смерті. Марія подивилася на свою тарілку і знову почала їсти. Після звільнення демонів до неї повернувся апетит. Я знаю, що таністи вірять у сміховинні речі. Сказала Сітра, але вважаю, що деякі люди вбачають в них дещо привабливе. Індички саме так думають про дощ, зауважила Марія. Вони зводять догори очі, розтоляють дзьоби і топляться. Не ті індички, яких вирощує шторм, мовила Сітра. Марія кивнула. Ото бо. Лишилося дуже мало людей, які справді чомусь поклоняються. Віра це прикра жертва смерті. Наш світ став водночас ненатхненним і незмордованим. Став місцем, де дива і магія позбавлені таємничості. По тому, як розвіявся дим і вирівнилися дзеркала, все стало витвором природи і технологій. Якщо хтось хоче дізнатися, як працює магія, варто просто спитати в мене. Лише тональні культи продовжують традицію віри. Абсурдність тональних вірувань чарівна і водночас інколи тривожна. Між різноманітними сектами немає організованості, тож вони різняться, але мають кілька спільних рис. Усі вони зневажають жінців. І всі вони вірять у великий резонанс. Чутну людині живу вібрацію, яка об'єднає світ, немов біблійний месія. Я ще не наткнувся на живу вібрацію, але якщо наткнусь, то безперечно матиму до неї питання. Хоч і очікую, що відповідати вона буде одноманітно. Шторм